eh Ram desde Coruña, Eloi desde Madrid. Eh no desde Barcelona, esto es nada original, a croqueta do mundo dos podcast Empezamos. digo Estaba desfalando precisamente dun tema do que eu tampouco estaba moi enterado, pero non sei se querería introducir e cerrar o que estaba desfalando, por se alguén resulte interesante ou non. Estaba dicindo né? era que el o, o de que aparecese a lata de bonilla na peli de Parásito, que era a, simplemente sí, vale. unha maniobra comercial, que era Product Placement. Apareceu en casi todos os medios españoles E incluso en The Guardian O, o leín A noticia De que de que as patacas de Bonilla Tuveran un éxito Ou un boom eh, Moi importante En Corea A raíz do éxito de Parásito Porque eh, aparece Pero non é Si sí. Bueno, que tuvieran, que tiberan como un pico de, de popularidade Ou que tiberan maiores exportacións eh, Que tiberan que exportar a, a maiores do, do que vendía normalmente logo. Porque a raíz de que aparecese do éxito de, de Parásitos eh, eh, De que aparecese a, as patacas de bonilla na, na película Parásitos Que tanto, evidentemente que tuvo moito éxito en, en Corea por lo que parece estáse volvendo eh, viral ou estáse prendendo de moda entre instagramers e demais, incluso eh, posar con patacas de bonilla como se si fose pois pues, un símbolo de estatus. Eh, vale. eh, eh, o meu argumento é que justamente o contrario. As patacas de bonilla tiñan ese rollo entre o instagram coreano, salían en eso pois pues, eh, posando con elas e tal. E a raíz de iso foi porque escolleron en poñelas ali tiradas na esa escena de parásitos. A min, o, o que me sorprende é que, que halla unha supuesta eh, aumento da popularidade por ter aparecido nun fotograma de parásitos que repasado de, despois, eh, desde logo non me acuerdo de ter visto, vin a película non me acuerdo de ter visto a, a lata de bonilla. Eh, pero polo que vin en, en internet mirando tal, realmente só aparece nun fotograma momento no que está a familia comendo na mesa do, do comedor dos da casa dos ricos e aparece medio incluso medio tapada con a das das patas da mesa de de centro es decir realmente resultame moi inverosímil que se que a xente se dese conta de que era un bote de patacas bonilla e que orgánicamente salise eso como o salise ou el fiese viral o que orgánicamente salise. A xente da otro cine con entonces, ganas de comprarse unha pataca de acuerdo, ¿no? Básicamente. E xera que a bafama en Corea era a de salir nesa pele. Bueno, entón estamos comentando o mismo. Eu si que, si que es lín. En The Guardian é polo menos no país, eu creo que incluso no, no país en o mundo. Eh... Eu, eu non, non, non, non vin a película nin tampouco xe fixe moito caso a noticia esta, máis que, eu creo que debín leír algún párrafo e titulares. Pero é verdad que, eh, hasta porque vosotros mencionastes isto, no estuve estes comentando... Nosotros comentario. mencionámoslo no outro no grupo de WhatsApp, eh, pues meses antes de que salida, bueno meses, un mes antes de que salida vamos a Oscar e tal, o tema das bonillas de parase. Pero estes días tamén estuvestes falando no Twitter, senón... Mm. No, sí, no, sí, cosas, sí, no, cruza, sí. cruzaste un par de twists no pero eu creo que te tiña sensación de que, que fóra más más como cirrama no que tampouco cheguei a ver que como a noticia que salían era eh, fijádevo como bonilla é eh, eh un éxito en Corea xa antes da peli sí, no, no, mira, eh, mira el español. El Oscar de Parásitos convierte a la coronesa Bonilla a la vista en un fenómeno nacional. La vanguardia, patatas de Oscar, la empresa gallega que dispara ventas por salir en parásitos. eh Cinco días, Bonilla a la vista, las patatas fritas gallegas de Oscar, la escena de parásitos dispara las ventas de la marca que despacha en Corea del Sur 40 toneladas de este producto. a revista Esquire. Eh, España, el periodismo dice, está muerto, no es las patatas virales de parásitos que seducen en la Corea del Sur eh, por las patatas virales francamente son, a, a, son patacas de, de amarilla. berilla, de eh, The Guardian, Doctors <ríe> Surprise, Spanish cris firms cambio, eh Spanish cris cambio and leads to sales boom. Bonilla a la vista, six sales surge after its distinctive teens feature in Bonju host Oscar winning comedy thriller. Vale, esos es decir, últimos... eh, leí moitas noticias nas sí, sí, cuales... sí, sí, sí, sí, totalmente Debe ser que a Esquelera Eran previas ao Oscar Igual o enlace ¿no? eh, eh... Torneres parece que falan De que o pico foi en España Más que en Corea Sí, cando dicen Cando dicen un éxito nacional é, é posible realmente Eu tamén me creo que hai un maior pico a raíz de que empiecen a salir noticias de que de que Bonilla se fixo eso viral o que sea en Corea eh, de que pues como vedes, es decir, un googleando en en 10 en, segundos encontrei en cinco sí, medios sí. nacionales. Eh, es razonable que haya un, un cierto pico de ventas en, en España porque ya están haciendo publicidad. Sí, sí, sí, Entonces, sí, sí, sí eso. Keviche, porque... estamos haciendo publicidad. La estación de Twitter, Cebiche, <risas> sí, efectivamente. A conversación de Twitter que vixe entre nosotros Eloy, eh, surgiu porque a min eh, o que dixen é que me parecía que, en fin, pues que isto era unha maniobra publicitaria por parte de de Bonilla non o facer product placement en parásitos sino o de convencer a todos os medios nacionales de que Bonilla se fixo famosa en Corea porque a súa lata sale medio tapada por unha mesa nunha esquina dun encuadre de durante cinco segundos nunha película Gorean. Si, sí, aí si sí que aí si sí me creería que hai un que hai que hai xente de Bonilla xa non sei pagando español ou intentando convencer español, supoño que a cambio de patacas. <risas> é, que, é que nin nin, conven... o sea, nin nin pagalo, nin pagades, intentando convencerlos con, o sea, sobornalos, o sea, é que realmente vender unha historia curiosa eh Pff. É, é, é o suficientemente Pouco importante como para que naidelle Vaya a facer Un fact-checking de, de si As ventas son moito maiores ahora que Que antes bueno, Contas a, a historia, sacas un comunicado Prensa Compranxe a historia Dos ou tres periódicos E despois outros 4 ou 5 E despois están todos, de repente Eu non, non creo que seña Moito máis Estudiado ca eso Pero vai. Tamén aos teu traballo O periodismo está tan morto, como dixo Rama, no? Pois, a verdade que non vi ni xe cara a imagen porque non vi a película. Aita que vou moi... vou moi tarde co co modas, pero tampouco son tan fan. Ainda foi por primeira vez. Creo que foi por primeira vez tomar chocolate a Bonilla fai como un par de meses incluso, así que Pero, para que non no saiba, además de Son relativamente míticos Además de polas patacas, polo chocolate Con churros, por as cafeterías dos no, no Bonilla Bonilla é unha churrería o sea, Originalmente Non después... salió de Coruña esa fama. Eh, eh, Porque sí, origi verdad. originalmente Son churrería, máis que pataquería Eu ¿no? creo que sí que Originalmente churrería, despois facían patacas E despois empezaron a vender as patacas Retas de bolsa sí, a misma... Tampoco ten un claro Bueno. Que teño, bueno. eu só os tomo unha vez o ano que no, no cumpleanos de Isma porque é, é xa <risas> icónico ter que comprar a lata de bonilla en pouco máis, teño que añadir que non me parei no, non abrí ni leí ninguna noticia e critiquei sin ler e por eso eh, no é, tiña información de que, os, de que as noticias de atribuían a fama en Corea a a saír en Napoli eh, eu sabía que tiñan fama de antes, entonces estaba de aí a, a discusión entre. Bueno, bueno, en calquera caso gracias por ilustrarme porque a verdade que non estaba tampoco moi tanto, bueno, nin ni, ni de antes, nin de nin de nin de, ni de despois, pero bueno. Eh, resumen rápido para pa, pa Eloi, eh no eh, sigue peleando e eh, eu acabei xusto este fin de semana o, o libro de, da guerra de de eh, eh, sigues peleando co infinite yes, no? el... eh, xa sabía que non tiñamos que meternos no, no non, sigo peleando, eu eh, desde a última eu creo que literalmente desde o, o día antes de gravar o último capítulo, acabara de chegar á página na que estaba naquele momento e eh, eh, despois soltei o libro, no, non o vos vin colleer. <risa> ah, bueno, son Eso non é no no seguir pelando, eh. É no. eh, por vencido ou ou tapouco, non Pero este eh, dixetes que este fin de semana que leras 300 páginas Este fin de semana si sí. unhas si, sí, non sei, sé, 100 páxinas ou 200. Bueno, está ben, eh, ben, está ben. estamos estamos traballando en ello. Bueno, vou a poñer a ler outra cousa por o camiño porque bueno, me apetece desconectar un pouco do, do libro este vale. que xa empezou a parecer como deberes por eso que te, teño ali desde faiz dous meses xa está empezando a cansarme un pouco teño que decir bueno, que non no me sorprende ¿eh? visto como foi o que empezaste a, a sentir como deberes que te metes moita presión Pos nada, eu pola que é recordalo no no podcast tan pouco axuda. Sí, é verdade. Eso igual. Pues, perdona, eh, perdona aí porque además fixen fixe por recordar eh Pero si xa que o de... tema. Coño. Bueno, pos pues, nada, o lío, como decía Rama, no, cal era o os o tema o tema principal que tiíamos hoxe que xa He de agradecer porque o tema o tema que tiñamos era exclusivamente un un gache no, un tweet que que retuitea, no, non, non directamente leichalo en algunha parte, non o entendidiche, preguntaches nos, preguntates, nos, si o entendíamos nós este É todo o tema do que tiñamos que falar. Sí, eh, se me permitides, o tema é que eu eh, bueno, eh Xavira Instancias barra mezclas do, do que eu entendo que son os componentes Do, do, do, do tweet o do meme este Que xa non entender ano pasado Esta vez vino e dixen Este é o momento para que alguén o conte no? En lugar de eu investigalo pola, pola miña conta no? Pois eh, o, o tweet É eh, pois, dunha, dunha, dunha persona Que se chama algo así como Ranfil FFTW Quizás for the win Eh, que di, é de supoñer, eh, de supoñer Que eh, Que di algo así como Mi obra magna, dos puntos E tengo en a imagen que é unha composición De eh, unha imagen De algunha das películas do, do Señor dos Anillos Supoño que a terceira Non estou seguro, pero bueno basicamente vese por detrás eh, É un, é un... É un... Perdón, pero diría que a primeira. Pois pues será a primeira. Parece, pues parece bastante A comunidade del la... anil, la comunidad de la... pero parece tanso... bastante optimista con con os tonos ven demasiado eh, bonitos eso, eso para ter está... mordor. Já quedaban solos, quedaban solos na primeira. Bueno, foi bueno, un anyway. no, momento qualquer no que momento. está camiando sol, bueno, anyway. eh, Diría que, que eso é es antes de que se xunten os outros dous hobbits. Ben, continuemos, bueno, non, es que, non, é por non é relevante favor. que nos, nos <ríe> no que de vos <ríe> Non pechés interrompervos, pai. Non todos estamos de acuerdo que o, bueno, incluso eu son capaz de ver que eso non é o máis relevante. A cuestión é que vai Frodo diante e Sam vai de vai detrás. Na imagen vese perfectamente, non? Eh, eh, Sam. Sam DJ. Espere por mim señor Frodo. Nótese no o mim en portugués ou a palabra portuguesa, non? E debaixo de todo, pon, Correcto. fillo da puta, agora si sí me entendo. <risa> no? Entonces, eu eh... bueno, basicamente esa frase foi a que me dixo. Esto alguén tem que explicar, porque já vira nalgún outro sitio, no? Entonces, no é no é no é rama, entendedes este tweet? Entendemos este tweet. Bueno, eu entendo este tweet. Eu tamén entendo este tweet. <risa> Eu entendo, creo, que solo a mitad A mitad é eh, Que non o dixemos, pero O este tweet Vale, tuit... cal é a mitad que entendes a, esta... esta... a de Sam ou a de filho de puta A ah, de Sam Este tweet, eh, non me acordo eh, eh, Ten fecha do día 14 de 2020 Que é Sam Valentín Entons, esa, esa é a parte que que Toda esa mañan, non sei se vosotros Pero toda esa mañan A xente andaba facendo bromas Con o mismo, co mismo rollo Se o soube do outro sí, ano, olvidarme broma... No, sí, é de sempre é de, Desde que nace o Twitter, eu creo Ou probablemente bueno. desde que se fixeron as películas É desde que se fixeron as películas Esta sí. a primeira vez que tuve noticia de Foi un chiste no patio do colegio Así que <risas> E eh... Eh, eh, chegado a este punto as, as bromas xa non son tanto Que a xente poña unha foto de Sam Indo detrás de de Frodo E que poña o Sam Valentín Eh, Sinón son, en fin bromas referentes á existencia da broma, ou bromas referentes ao uso da broma eh, chegamos a este punto meta de estar sí, sí, sí. un nivel por encima do, do que é o chiste original xa non me acordo, pero había pola eh, o, eso, o día 14 pola mañá había moitas nesa, nesa línea e composicións sí. múltiples e xente facendo o... bromas ninguna me pareceu relevante ni indigna sí. de mención o día o... O día 13 eh eloi e eh, vin Twitch de si pode agora mesmo a Comunidad del Anillo chegarán ás 12 exactamente <ríe> da noite no momento no que zam vale en si. Bueno, en calquer caso, si sí, eu se vos digo, o verdad, non teño memoria de ter visto isto outros anos, pero pode ser que simplemente a miña memoria pois pues, teña unha teña unha half-life de de menos. Eh Pero bueno, bueno esa parte es... estas, que que Sí, tamén, po tamén pode ser Pero bueno, esa parte un pouco que é máis sencilla Esas cousas, pero eh, a mí A parte que me, non digo que me corroa Pero que xa vi por, ma... por máis sitios eh, Esa parte de Filho de puta, agora sin entendo Efectivamente Xa vixe máis sitios, eu creo que Fai relativamente pouco O bon tuit, moi bon do... Eh, do paisano este Que tenga Como se chama a foto de, de perfil de Twitter que o, o bar este de Marzán que tenen pintado mm. sí, o de Cascarelo, Cascarelo, Cascarelo. o, Cascarelo. Cascarelo. E o bar é o Descanso, ah, o Descanso. Ah, descans. eh, sí. entre entre Forxán e Fazour. Sí. Bueno, vou, vou volver a empezar porque isto non iba en ninguna parte. Eh, ah, no, e que ni siquiera era do Cascarello, era de Chimpiño, nada, un desastre. <ríe> eh, <risas> volver a empezar. Eh, aparte que non entende, esa a, a de a fillo de puta, agora se me entende, ou o equivalente, que nisequera me acordo moi ben como va. Eh, isto orixínase eh, nun bain de un portugués. Ou supoño que dun portugués que che acabo de mandar, Por si o queres ver polo polo chat de Skype. É basicamente un tipo Eh, leendo un destes paquetes que fai mercado mercadona que son para pa, o mercado portugués e o mercado español entonces están os dous están como en castellano e en portugués a ver uh -huh. entón o, o señor está lendo cunha cara de confusión completa diciendo, pero que é isto, que é isto toalhitas para vivés non no comprendo que é isto, que é isto que é isto, ah E despois lee en, en portugués Toallitos para bebés. Ah, filho da puta, agora sim sí me É <risas> literalmente a mesma palavra, pero unha é unha élle e outra é unha élea. É toda a diferencia que hai. É, é, é... un pouco a garantía do assunto. Vai que este vídeo é moi famoso. É, é hai montós de traduccións é realmente, a diferencia entre unha e outra, pois son unha letra ou dúas letras entre o gallego entre o eh, castellano e o portugués, entonces utilizase moito para iso entón o que está dicendo eh, Ransil for the win, pois ao final é o mismo, que espere por mí señor Frodo, pois ben, sendo o mismo que decir espere por mí señor Frodo, e a diferencia é unha M eh, sí. e eu da puta agora se me entendo hai outro tweet que, que retuiteu o día antes, creo, que eh, é unha captura de pantalla de un tuit de Xavier Díaz, o, o músico que fai eh, discos como Xavier Díaz y Asa dos de Salitre, ou, por menos, eh, bueno. bueno, tenéis visto alguna, algún videoclip. Entón, é eh, unha captura de pantalla o tuit que que, repitei eu, unha captura de pantalla, entón, se como a primeira parte dun, dun tweet que é o primeiro single de As Catedrais Silenciadas de Xaver Díaz e as Atrufeiras de Salitre, músicas de Salitre, febreiro 2020, e a, o comentario sobre esa foto é «Que isto no comprendo?» e despois eh, amplíase o, o foco da foto, logo amplíase a foto en vez de que o tuito original son dous párrafos, o primeiro dice o primeiro single das Catedrais Silenciadas de Xaver Díaz e de Salitre músicas de Salitre, febreiro 2020 o segundo párrafo dice primer single das Catedrais Silenciadas de Xaver Díaz e a Dufeiras de Salitre, músicas de Salitre febreiro 2020 es, o sea, cambia, cambia primeiro primer eh, febreiro eh... Eh, febreiro por Sí. cambiaban eso, tres ou catro letras nada más, en dous en un par exactamente, entón o comentario ah, fillo da puta, coro se mentén <ríe> pois, pues, xa non me acordo dos sitios que o vira, pero claro, seguramente eh, pois pues eso, pois pues, coa hai moitas bromas lingüísticas en, en España igual que, claro, igual que asome, de feito estou pensando igual algún momento que asome confusión porque era algo en catalán ou algo así, que o mellor ten más, un pouco máis visibilidade o conflito lingüístico por ali, pero non entendía que viña o portugués anino medio porque claro, se for, eh, temas en gallego pues ainda <risa> podía ir por ahí pero claro sí, de, que de... evidentemente a, a cosa surxiu de, de eso ¿no? de, de comparación entre o castellano e o portugués pero ahora o de a fila da puta que se me entendo utiliza se pra... eso ahora é un meme claro, eh, eh, vamos eh, a verdad que eu conocía o meme desde eso Ves, hai tempo eixa, pero sorprendeme que fueras capaz de chegar ao que xas operas de antemán calera ao origen eu, vamos, nin de broma eu sabía o, o meme en que consistía eh, eh, máis ou menos que eso saliera pues, de, das, das etiquetas da, dos produtos no supermercado demais, pero non sabía que ibas a encontrar o vaino original Estaba... Teño que decir... que os coitéi, a ver qué es muy cortiño. Teño que decir que... Levo una pequeña decepción, porque... Cuando... Eh, cuando estaba contándonos, pensé que sería... Eh, de verdad, que, que alguien no estaba entendiendo. Y como que se daba cuenta en un momento. Pero claro, aquí está teatralizado, claramente. Es un poco una crítica a que a que no hay... que no había mucha necesidad de duplicación... Da, dos dos idiomas, ¿no? Pero isto non sabíamos cando grabábamos, pero só lo cando editamos. Nada el sinal está en podgalego. Podgalego.agora.gal. Tedes vos fixado é que bueno, o diseno o de Mercadona pues, o mellor o diseno real propio. Bing novo marketing, de, bueno, marketing. As ma, novas sí. bolsas demais de Mercadona que kagra que, que escribe unha letra superposta eso, na outra, buenísimo. en todos os tamaños, está aí benísimo, sí. Eu non, sei que non sei de que me falades Para evitar o problema precisamente de poñer toallitas con ella arriba Para bebés e toallitas con LH abaixo eh, O que fai o que fai mercadona nos novos paquetes Pois pues, é poñer como en dous tonos distintos Pero diferenci... o sea, similares pero diferenciables Pois pues, eh, nun trazaría o que sería unha L E noutro trazaría sobre improfto a, a L unha H Eh, de maneira que Solo está escrito unha vez E eh, se si o estás lendo en castellano pues Digamos que non Digamos, por exemplo, un verde oscuro E eh, se si o estás lendo en portugués pues, Léelo no, no verde claro ou algo por estilo ao final esa mesma palabra Nos nos dous idiomas un sobre a outra eh, eh, Eu non sei donde o Pero E chão muita atención Mercadona ha llevado a outro nivel lo de affiliate <ríe> da puta agora se sí me entende. Este no, momento. Entonces tes ah, pues. eh a pues, de, de patata e cebola de Mercadona para empezar por trampear un pouco, ponen patata an cebola con a <ríe> que xa <ríe> sí. xeder un pouco de trap. É facer un pouco de trampa. Pero, sí. pero pero é moi bon porque eh, tortilla a, a segunda l pues ten unha h sobre impresa unha chen como nun gris clariño sobre impresa sí, encima. Medio traslúcido, a sí. Pat, a patata ten o segunda barriga da B, para convertirlo nunha batata en portugués. Eh, tamén en clarito e Sin embargo, a cebola, este escrito cebola en portugués, e o que está é unha unha L como un superíndice, o como un fantasma dunha L detrás da, da L de cebola, para convertirlo en cebolla en, en castellano. O sea, que ni nesiquera... Ni siquera mostran preferencia, non? Polo polo castellano de decir tortilla fresca de patata e cebolla e despues intentamos sí. no eh, traitar no para que para que aparezca en portugués, sino que é mezclado o idioma desde... O idioma que se ve principalmente é xa mezclado. Si, si, si. Iberismo puro iberismo no o ápice do iberismo. É así, si, é A, a tortilla para a barca de piedra. A balsa, a balsa de piedra. Como se chama a balsa de piedra, non? Non sei, sé de que me falas? Eh, o libro este de Saramago de, de que se de, de que se independizaba a Península Ibérica de, de Europa, que, que se formaba unha isla ou que se separaban os Pirineos, eh, que se iban por separado... Portugal e España. Conoce, non, se, se conocía, como sí, digo sí, siempre, olvidar. Sí, eh, la balsa de Pedro. Aval, eh, pues sí, sí, eh, o... Saramago estaría sí. orgulloso, ¿no? sí. O de o creo que no está tan resuelto, tan bien resuelto o de o, o, o, o gigante absorbente. O don't no, sé, no me convence tanto. Xa, sí. Sí, porque ao final eh, eh, sobre todo a pegatina de baixo que pon tire del, cartao, del cartón do cartao, eso xa directamente unha <risas> sí, dos idiomas sí, distintos sí. da máis Pero sí, bueno, sí. oi... Bueno, a, a, a, a verdad que a creatividad aplaude-se. Eh, bueno, está interesante. Un novo vida, teño que dicir. De feito, os comentarios tamén mira seguiron siguen o mismo. Dice, mercadona facendo iberismo, mercadona facendo iberismo. Metcada <ríe> <Sí. ríe> es que sí, no sí, seguro que se, se va Suficientemente abaixo, pois pues seguramente alguén acaba falando de, de Saramago. Pero bueno, con todo isto que falamos, a, a lástima que teño é que que iba a quedar moi ben que cando xusto despois que me explicarades que o dixese, "Ah, fillo de puta, agora si sí entendo." <ríe> <ríe> Pero agora como nos como nos fomos, fúmonos por pelas eh, polos cerros de Úbeda, por pues, o final Os pues no quedou bueno, tal, no el Bueno, no, pero es sí, muy fácil. Que eh, estás en Yes. Sí. Eu estou en Yes, Javier estás yes. Yes. Eloy, Eloy, está en Yes, estou en Yes. Eloi, Eloi está en Yes también. No, joder, me cago en la leche. Dices lo... <ríe> que, qué romo, que no. yes, <ríe> yo, es moment, joder, verdad. Qué qué paros son. Penso sí que podemos volver a hacer. Sí. Bueno, eh no, estás en Yes. Esto es. Eh, Javier, estás en chess. Esto es memes. Eloi. Ah, fillo de puta, agora si sí entendo. Estaba, estaba, notase que estaba planeado. Sí. Eh, esto a conclusión de esto de eh, New York meme en, en español para xa, no? No votades de menos. Podería. Moito. Sí, sí, sí. bueno, moito, moito, Sigo coa miña vida, no? Pero pero dá esa sensación, sensación de que hai hai había un nicho ahí que non se está enchendo, sí, ou sí, menos... un nicho, hai un nicho aí. Sí. Un... Eh, iberismo, sí, ibérico. Podemos invitar a todos os nosos ointes a que nos manden os seus desde snow, a nada original, e eh, via tui@mail.com seguir sí, o nadooriginal@gmail.com vía Twitter ou por comentarios nos nos vídeos do, do canal de YouTube. Tamén é verdad. Comentarios en, comentarios en Xbox, comentarios en Xbox ou que nos lo digan a cara. así si persona xa. porque despois de todo coñecen, seguro. Sí. Porque, sí. Sí, <risa> de, mo qué? de momento si, sí, de momento si. Sí. <coughs> Demora. Bueno. Bueno, pois pues moi ben, pois pues moi rapaces. Gracias pola explicación. Eh, xa a xa aquí o oh... Como dato interesante que non fun capaz de meter na conversación ata agora, eh, podo dicir que cando busquei no camiño entre o traballo da casa <risas> o de fillo da puta para intentar chegar á fonte do do meme, o sea, da tempo que dediquei un minuto, encontrei eh, que fillo da puta era un cavalo de carreiras da, da Inglaterra decimonónica. Estaba aí na Wikipedia Que nos mandaches que pon eh, Que claramente aí na introdución Pon que o seu nome significa Para que non no entenda só no por que Hai un cuadro Do, do respetable En principio pintor sí. John Frederick Herring De sinio Que se chama da puta A culpa non é de John Frederick Herring Sr., tamén conocido como John Frederick Herring I. Eh, está claro que será a culpa do dueño do que non puxou o nome, pero hai un cuadro. ser un... <ríe> William Maxwell. Sir William Maxwell. Este, Sir claro... William Maxwell. Eh, de Colonel eh, Filho da Puta, son os dos cuadros de John Frederick Herring I. <ríe> que dos cuales é eh, eh, supoño que un eh, orgulloso poseedor o museo de arte de don caster que está en Yorkshire Inglaterra eh, así que un claramente ten un nombre mejor, co, máis máis impresionante co outro evidentemente A decir verdad eh, había un, un segundo llees snow que puxeras tú Eh, no capítulo, bueno, sei, fai meses e eh, do cual nunca chegaramos a falar eh, eh, mm. ocurriu se me buscalo ahora buscando entre documentos de, de traballo antiguos eh, para intentar recuperarlo falar dese para facer un pouco de hueco eh, e fai tanto tempo que o Puxerche, que non falamos del que directamente eh, é un enlace a Twitter e o Twitter está borrado oh. eh, efectivamente era un tweet, eh, non sei se te acordas de de John Woolen eh, falando de, de que se si patrocinaba o seu podcast que che regalaba un, un pau. Eh, sonoche de algo no, ou nin... nin me sona. Bueno, bueno me... pois pues, isto probablemente ni non, é, non é non é rescatable ni nada. <risas> unha cousa, a min a min tería me gustado falar del porque podíamos falar a vez do podcast de John Woolen e de e da e da, dai, no, da web de eh, Maricondo para vender chuminadas tipo Winespartro, pero mm, a verdade que non da moito pena. Creo que me a sonar. Sí. Eh, oh, falando antes de que chegaras, eh Eloi, quero decir que non nos recordei hasta este mismo momento. <risas> Recordámoslo no, no mismo momento, no no que se mencionou a, oh, a Maricondo. Efectivamente, sí. Eh, nah, básicamente, eu creo que, que John Wallen, que ten un podcast moi raro, no cual eh, se graba así mismo dando paseo polo polo monte que hai detrás da súa casa entonces o que colga son audios de 40 minutos sin editar eh, no que o que se oe pues, son os ruidos de unha persona caminando por un monte eh, pasos e eh, eh, follas cruxientes e eh, ruido de vez en cuando de que a de que a gravadora roza contra a chaqueta ou que seña, eh, non fala con naide, non explica ninguna historia, non fala porque vai camiñando el solo. Eh, simplemente son a súa os seus sonidos de como respira e de como camiña. Eh, unha das cousas que empezou a fazer, que xa de por sí, nun, nun podcast que xa de por sí era bastante raro, pois pues é aceptar sponsors entonces como... Eh, camiña un cuarto de hora, supónse que chega a algún sitio, no cual non haberá naide, e saca un papel de unha folha, prácticamente se escuita como está sacando o papel, e desempaquetando e abrindo o papel, entón despón sale en voz alta pues, a copia de publicidade que lle mandou, que lle mandou a presa de expolso. Eh, suena un pouco, e eh, nunca escoitei, suena un pouco... ASMR, ou como se diga eso, no Que sonará así a... Si, sí, eu a verdade que, si, sí, eh, normalmente poneme podcast para pa dormir, eh, cando non... Normalmente poneme podcast que procuro que non señan moi interesantes de... non sei como que non me vayan a, a chamar demasiada atención e a verdade que escuitar o podcast de João Mualen camiñando é ideal para quedarse a dormir. Este... Escoita chelo alguna vez. Eu o escrité non, a ver, sí, Eu creo que estuve en hasta hasta suscrito, o que pasé que, eh, bueno, en algún momento acabé no depurando. Pero si sí, realmente, é un, é, unha, é un podcast que é poca, vale. Si tens problemas para irte a dormir, pues poste un paseo de 40 minutos dun señor camiñando e, principio, joder, non hai prácticamente nada máis relajante que te podes que te podes piñar a escritar. Sí. Eh... Bueno, entonces a, a historia é que por unha parte estaba ese podcast, eh, por outra parte está... Entón, eh, o que estaba nas noticias naquel momento, cando, cando John Wallen tuiteou eh, o tweet que ahora borrou, era que Mary Condo, a, a experta en, en vaciar armarios e eh, quitar mierdecilla acumulada despois de anos e anos de compras... de que se fixe famosa por pues eso, dicindo, oi, repasa todo o que tens no armario e aquilo que non se dá felicidade no momento, pues, tira con él. Dallas gracias e que se llevo, pero esencialmente desfaite del él, eh, pues, decidiu facer unha tienda na súa web, un, un apartado de tienda, no que vende eh, chuminadas New Age, tipo un pau, literalmente un pau, Eh, que se supón que dá buenas vibraciónes ou non sei que historias. Eh, foi moi criticada por ele, non só por, en fin, as historias new age, sino porque especificamente pues, que unha persona se faiga famosa e multimillonaria, decidindo desfaite das túas posesións eh, para despois venderse baratijas, que ni siquiera baraticas son porque encima eran caras No, no era, era eh, que mentre estabas falando eh, no, puixenme a buscar a tienda eh, por exemplo unha cesta de mimbre do tamaño creo que colle dentro un gato un gato de menos de tres meses costa <risas> ses sesenta e dólares A explica en campos de fútbol <risas> Eh, Una sí, grande, eh, la que collería un gato adulto Dos tantos oito dólares eh, Joder, así eh, eh, Exagerado todo eh, Sí, aromaterapia de herbolario Con olor a pajaritas de papel Por 27 dólares eh, Que encima eh, se llama eh, Niebla motivacional ahora o nunca eh un pau de shiatsu eu estaba aceptando mas no axexiatsu por 12 dólares eh cando veo eso eh John Walden dixo patrociname o meu podcast a anunciareite eh, lendo, lendo o cuarto de hora de do paseo o que me mandes que chelea Eh, se me va a trocir, as unha oferta especial na que che mando un podcast, un pau que me encontre polo, polo amor que, que non é xa super bando xo gratis e xa cobrou 12 euros. Eh, e ese era un pouco a, a gracia do tweet que me dá bastante pena ver que borrou desde entonces, é verdad? No, igual simplemente man, non estaba cómodo con, con ser unha voz máis eh, criticando a alguien que non conoce nada que ao final é unha cousa na que outra me teño encontrado en internet de ser unha persona máis publicando un tweet crítico de alguén que non conoce de nada e de decir bueno, isto vou non borrar porque non é que non este orgulloso que deixe de tal pero sobrou un pouco <risa> Non sei, a vosotros non vos ten isto é unha cosa que non, que non tenes pensado vosotros eh, Si sí que de feito, si sí que teño pensado e hasta o pensei eh, esta semana Esta semana, sí, en reacción a, una, a un podcast que recomendó Rama, que me recomendó escoitar, que fue de How, ¿cómo es? ¿Cómo es? How I Made This, de lo que entrevistaban a... que era un podcast que yo no conocía. De, feito, de, de, fe... de de de hecho, suscribirme sí. a, un, a un podcast, erróneamente, que se llama... How did this get made? How this get he... made. Sí, sí este, el... Este el... Este el... Este pero un... ¿dónde carallo está Jimmy Wales? ¿En qué capítulo está aquí? Ese es un dos podcast que no me puedo poner para dormir porque me hace demasiada gracia, por cierto. Y al final eh... no os, no os ningún, pero quedé ahí un, Ay, por un... Por favor. Quedé un poco frustrado Ten... diciendo ¿dónde carallo está Lee Jimmy Wales? Tiene -te que, -te que recomendar capítulo Hay hay algo muy bueno. Eh, ese es eh, un, un podcast no que... Eh, tres humoristas, Jason Manzoukas Que ahora é eh, bastante conocido porque sale en Good Place É eh, o que fai de... O que fai do... De... Bueno, non sei sé si se pedes de Good Place O no. sí. sí, vale, sí que, que fai de... do asistente virtual Que está fabricado por Janet Que igual que ela mm. Pero en versión tonta É sí. Jason Manzoukas eh, sí. Derek Efectivamente, o que fai de Derek en The Good Place Eh, Jason Mansucas é eh, un, un matrimonio de Paul Sear eh, e John Diane Rayfield que é un podcast no qual eh, ven películas espantosamente malas e eh, rajan delas durante túas horas é unha, unha deses un deses podcast no? pero é particularmente gracioso particularmente bo eh, está cheo de bromas internas e de poñerte a ver ou escuitar unha hora Digamos, dos que dos que fan ahora mismo, igual que perdes metada gracia porque necesitas un New York Meme solo para pa un capítulo, pero hai algún vello que é de Porque Mansukas vai serlle moito a pinza e eh, a John Diane Rayfield, a mitad das veces parece que non se entera de que vai a película. Eh, eh, Moi gracioso. Xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, xa, Bueno, no, que Realmente quedei aí suscrito Lo que pasa que simplemente non lle fixen caso no Pero bueno, volvendo ao lío Que me, sí, pero, que, que me lío claro. eh, pues A raíz de Escoitar de, a, a entrevista A Jimmy Wells, que fala un pouco dos primeiros Anos, bueno Dos primeiros días, meses Da Wikipedia e como foi avanzando no En concreto fala dun incidente No que, bueno Sin, sin, sin entrar en detalles Pero, bueno, como que se quedou, digamos, unha regla, unha guideline na comunidade de eh, ser moi cuidadoso co que cando se critica a unha persona que está todavía viva. Critica no sentido de, de, de, de, de falar de feitos eh, que poden ser, sei como dicirlo, non? Eh, non sei sé si se polémicos, pero discutibles eh, sobre a fiabilidade, a certeza das informaciós ese tipo de cousas, ou a subjetividade e ¿no? y... mm. entón acordei-me tamén non é que eu, evidentemente, é evidentemente unha esfera moito máis distinta, pero sí que é verdad que me acordei tamén é, de, de no, hasta ahora que falamos uh, hacia as ondas ¿no? é, é, de alguna vez seguramente rajaremos é, cousas de esas que, que bueno, que sí que no o final non é a oportunidade da xente de defenderse e que ter cuida Sabedes, cando estabas explicando esto, eloi o primero que fixen foi coller e buscar na Wikipedia eh, Harvey Weinstein eh, productor de cine estadounidense fundou junto con seu hermano Bob as productoras Miramax e The Weinstein Company e eh, despois xa entras na controversis. Primeros anos, Miramar, esa West Company, problemas legales, acusaciones de cosa tal, pero a primeira frase non se mete no que lle dá fama al día de hoxe. Sí, sí, está... O si, non é eh, en contexto muito máis general, o cual é eh, de acordo ás regras da Wikipedia que tú explicabas. Uh -huh. Que que que teñen sentido realmente? Non, nunca nunca pensara nisso, pero a verdad que que, bueno, que entendes, a verdad, ¿no? Eh, sí. Eh, evidentemente... Sí, tío, pues... Al final, si queres fazer algo enciclopédico tens que ser riguroso e o máis imparcial posible. Sí, sí. Ainda que, as veces, pues, ah, igual, seguramente, habría xente que se... Que... Seguramente, hai moita xente que se te ha indignado eh, cando, por exemplo, ese ejemplo que acabas de dicir, cando abrise a Wikipedia e dixease como non se dá máis importancia a ah, esto que que é o máis relevante da do personaje hoxe día neste, neste momento no? eh... Mm. Eh, seguro que alguno intentou editar e despois quitaron o cambio eh, que seguro que se eh, si te vas a, a discusión seguro que está hecho de modificación si, sí, eso foi unha cosa tamén que contaron tamén na entrevista e que tamén me quedou coas ganas de, eh, de, de recomendado ¿no? de cando se te xe interesa un tema de verdad eh entran á Wikipedia, non só entran ao artigo da Wikipedia, non, entran entra entran no, entra, entra no la na páxina do da discusión que, eh, que, dices, que que se aprende, que se aprende tamén, basicamente. A verdad que nunca o pensara e nunca o fixen. Pero pero pero si. Sí, sí. Bueno, en calquera caso, eh, Rama, gracias por la recomendación, porque pareceume pareceume parece, me, parece, me, parece me, foi foi foi, foi muy interesante. Eu, o, o que, que falas tú De que ahora temos un micrófono E, e estamos mandando facendo un podcast pues, Evidentemente é unha razón máis Para pa andarse con cuidado non? Pero eu xa casi como cousa personal sí, sí. Evidentemente eh, pues, eh, Eu teño 100 seguidores en, en, en, Non xa o 100 seguidores en Twitter E a mitad son bots O que eu opino e de deixo de opinar pues, non é relevante en absoluto, pero ainda así, pues, a sensación personal de decir que pinto eu eh, meténdome en benigenares ou que pinto eu opinando de cosas que non sei. É basicamente... É sí, sí. sí, sí, sí. que só o seña por eso. What's making us okay. happy today? Estamos por concluído o capítulo? Parece un no, ben. ¿eh? Sí. Eh, Quen quere empezar? Eh, bueno, pues unha cosa que... que sonaba que sonaba ambiciosa eh, eh, nas conversacións previas non sei si non, non é moito eso, pero polo que se ve dá se me ve en crear, crear tensión eh... <risas> sí. eh, eh, eh, o croima unha cosa que me pareceu o mellor interesante para, para contar vos o feitoito sea, o millor vos vosotros ou algún oxente Ten te as pistas para que o pa que eu Averigüe a resposta a estas preguntas, ¿no? Entonces, resulta que o que o que me o que me fai feliz un pouco isto, unha das cosas que me fixeron feliz esta semana, fun onde fun un concerto de Editors. Eh, para ah, é eh, eh, bueno, é eh, unha gira que están facendo, digamos, coa excusa dun disco recopilatorio que que sacaron sendo un disco recopilatorio, eu non lle fixe moito caso, comprei as entradas fai uns meses e basicamente pois nin o e fun co, co sabido, como que en, como quen como quen di, ¿no? E cheguei ao concierto e notei que as cancións eran un pouco máis lentas ou algunha delas notávas un pouco máis lentas, o cual os compañeiros cos que fun dixérome, "Si, sí, si, sí, esto xa se ve no disco." E entonces eu Qedoume, de... a realidade é que me gustan menos que as originales, pero só notei nalgúnas e noutras non, ¿no? Entonces quedoume a dúda de canto mas lentas son. Entonces, isto recordoume eh a, a un episodio de Switch on Pop tamén. Falamos moito de Switch on Pop neste, sí. neste podcast, que no que falaban de que a xente de internet quedarse un pouco ou non quedara a gusto coa canción de Aladín, de Príncipe Ali. Efectivamente, porque lle cambiarán os BPMs, pois pues lle cambiarán os, os, sí, os Bits per minute. Eh, entre outras cousas, non, falaban, había máis cambios na canción que non es que, ese capítulo, este episodio hoxe, había máis cambios, sí. pero o interesante era os Bits per minute, ¿no? Entonces, a dúda que me quedou eh, de facer o mesmo exercicio coas cancións de editors, das cancións orixinais, eh canto lle baixaron. E quedou me quedoume me dúda de vou ter que contar. De... Cómo se podría facer? Cómo se fai esto, no? entonces a primera pregunta para vosotros ¿Tedes alguna idea de cómo facer esto? Imagínate, no Audacity O algo así de manera automatizada Porque non me quero poñer a contar Poñer 24 temas Os que se enseñan E eh, escoitalos E eh, andar contando Andar buscando original aparte sí, Si, eso igual non era bastante Distintos discos bellos E... Eh. Eso igual non era tan difícil, pero... Porque sepoño que en Youtube teñen ambas cousas, non Pero... Mm. Eh, pero bueno, eh, sí, grabar a pista, metela na Audacity e se lle dar un botón, pois pues eso, ¿no? O que de momento estuve en, eh, consultando cos colegas musicales aí polo WhatsApp e o que, o que me dixeron é eh, Pásame a canción que che digo eu cantos ten. Pero no, no, <risas> non xos vou vo pasar 24, 24, sí, eh, eh, 24 non temas. Non que punto. Ou 12 claro, pares pues... de temas. Se si tens colegas musicales que teñen o Pro Tools ou ou, ou eh, digamos, que, que son máis de edición de non, non tanto de edición de áudio como Audacity, senón de produción de cancións, igual sí que ten unha maneira eh, máis automatizada de buscalle o ao final que é o tempo da canción. Vale, eu creo que Sí, sí o, tempo, de... o tempo da canción, si, exacto de ter unha pista co tempo da canción é algo que se fai bastante habitualmente. Eu, desde logo, tamén o conhecimento que teño de Audacity é superficial de todo, pero a mí non me sona de te lo visto. Bueno. Eu tampouco eh, ni idea. Estuve en me, intentando encontrar por foros de Audacity... Eh, mientras falbades eh, no hay algún hay algún plugin para facelo dentro de audacity pero dice que no es muy fiable dice eh, no foro dicen sugiero que reproduzcas la canción en audacity y el eh, golpe es eh, con ese ritmo en esta <risa> página web Entonces, básicamente Es <risa> que escucha la canción Y ir seguiendo ritmo Haciendo clics en un botón en una web ¿Y Hay algún tipo de web que te lleva un contador De un número de clics por minuto ¿sabes? Exactamente <risa> Use Niki Startup into Memoir By your eh, Suena todo muy manual eh Suena todo muy manual muy, Su Suena muy, efectivamente muy manual. Acoyete a los 12 pares de canciones eh, Estalo haciendo tú En web que para eso non necesitas web tampouco, porque total, para botar unha conta de facelo tantos clics en, en 10 segundos multiplicar por, por 6, non necesitas unha web tampouco. Bueno, bueno, por nada. Pero bueno, eh, parece moi interesante. Eh, a verdad é que recomendo o capítulo ese de, de, de, de Aladín. Eh, eh, Pero realmente eh, tomando a, a sección esta, en a que nunca iramos como como unha sección de recomendacións, tú que recomendarías sería o capítulo de switch of Bob e non particularmente o disco novo de editor. Non, non, non. No. Ningún o, espectáculo. Non, da... o espectáculo sí, o espectáculo sí. O espectáculo recomendo. O cantante, eh, o, como dixemos, además fai moito... Bueno, realmente o grupo tembo, tembo directo, ainda que non seña moi gourmet, pero a xente creo que o di, ademais, os cos que fun tamén lo disfrutaron, o disfrutaron, o cantante bastante showman, é un pouco Rafael nos gestos E tamén añade diversión O espectáculo E, e bueno, é como decir, a min a gustame Pero é verdad que xa vos digo, gustome, gustome más O concierto Da Coruña, tamén é verdad que era un pouco Más, tamén menos xente Estaba máis fácil estar máis cerca Do escenario que aquí no, no pelicano que no We Think e... Pero bueno, en calquer caso Recomendable recomendable se alguén te ga a oportunidade de, de ir a ver a Editors, eh, por menos na miña opinión, em eh, tamén ese recomendable. É tempo, por favor, que se que se poña a contagios iso O é. tempo da o tempo das series. Eso é, das das e das estas. Eh, tamén o, o capítulo de, de, de Switch on Pop de de Aladdin, eh También me parece interesante, interesante en el momento. Eh, tampoco es muy, tampoco muy profundo, ni musicalmente, ni en eso. Así que puede ser un, un, un, un, un facilíneo para, para entrar en el tema. No sé ¿no? tampoco. Sí. Muy bien. Javier, ¿te algo tú? O mío es, es también mm -hmm. algo muy sencillo e improvisado durante el tiempo que también de ir andando do traballo hasta a casa que abrín o, o mail e eh, tiña deu <risa> de o tempo a moito, porque aparte de eso <risa> tardo, <risa> tardo cinco minutos en ese cinco minutos fueron... sobre existencia de fillo da puta o cavalo de carreiras xegoome eh... eh, un mail da newsletter de Planet Money, que estou suscrito que era escribiu a becaria italiana que teñen contando un pouco a situación actual de, de Italia en comparación sobre todo bueno, basanse no, pues, no dato de desempleo actual en Estados Unidos e dice que vale, o, o, as cifras para a, os periodistas económicos americanos Está moi ben pero cando chegou Bianca Giacoborne e veu aquelo, flipaba. entonces empezou a falar de como no, no de, deronlle esta ventaninha para que escribiera e empezou a cantar un pouco a historia... Bueno, historia, non. A historia de como chegou el á América, non. Estuvo empezando a contar como está a situación italiana a día de hoxe. Eh, bueno, eh, Podese facer unha comparativa con España comparativa tan sencilla como buscar Italia e eh, sustituir por España. Eh, todo Eu creo que as cifras coinciden todas. Eh, Se non coinciden, son aproximadas. Dice, eh, el ratio de gente de menos de 25 años buscando trabajo e non encontrándolo é del 28,6%. En noviembre de 2019, eh, en la eh la cifra de eh, gente que no está ni en, eh, ni buscando empleo, ni educando, sin ni adiestrando, o sea, los ninis en España se é eh, o 28,9% en 2018. Son cifras eh, que un dos exacto, países por menos sí. con menos tasa de fertilidade do mundo, que ten moita división entre o norte e o sur, grandes eh, grandes niveles de de de, de evasión fiscal, grandes niveles de corrupción, o sea, prácticamente somos almas gemelas, entonces, Italia e España. E nada, con todo esto, pues, estamos preparando un viaje a Sicilia para a Semana Santa. Carai. Sí. Sí. <risa> <risa> bueno, algo máis. Pues, no, pues eh, nada máis. Ao final, enximos unha hora cuarenta, como normalmente. Efectivamente. Javier, Francis Bacon? Eh... No, chispa, no, no, le chispar. Pero... cheguei tarde a isto, pero xa ouvira. Eu xa ouvira ou isto. Como, de... como, ou como, ou chegaste... no? como chegaste a falar isto? Javier, no, ah, porque Javier ten un, un calendario que xa sí. mandou unha foto. Ah, sí? Eh, citas célebres, eh, como a cita que había era de... Sí. É un, un calendario da, da New York Public Library que ten eh, era teñen unhas jornadas sobre de activismo e sobre, bueno, eh, o, o tema da tienda ese mes era pues, grandes eh, pues, luchadores polos derechos sociales, etc. entonces a tirada de calendarios que teñan poa ano siguiente eran frases de de activistas ou eh, frases outro xo, calendario era para quen fora menos combativo contra o sistema, fat, eh, frases de de xente fomentando a lectura. Eh, co, eu comprei os dous, eh, este que teño aquí, eh, bueno, a, a frase de vouvos ler dúas ou tres citas a ver se si, a ver se si sabedes cal dos eh? A ver, a ver, a ver, entonces po, po, pon as reglas, pon as reglas eh, repite máis reglas, Rama, entonces Acabamos de inventar, de inventar eh, eh, como xa estábamos pa cerrar non deberás pues de sacar un xogo agora Menos de pues, duas pues, horas non nos valía teníamos, teníamos, A reglas son tú vas a leer unha frase e nosotros temos que decir se vean do calendario de que te anime a leer máis ou, ou otro, un, como era. o do calendario de activista que, que te anime a, a manifestarte Exacto Ven, ver. Eh, por ejemplo, eh, "Fight for the things you care about, but do it in a way that will lead others to join you." De Ruth Bader Ginsburg. Ese activismo. Activismo. Activismo. Vale. Eh, "Knowledge is power." De Francis, Francis Bacon. Bacon. <ríe> Ahora, entiendo. Ahora entiendo. Pues esto es? diría de que está dime a leer eh pois pues, ¿no? eh, tamén é de activismo. Mm. Esta realmente creo que está nos dous calendarios. Ah, vale. pero... <ríe> bueno. a primer, a primeira parte de Matale. Todas anteriores. <ríe> <A> segunda parte <ríe> <ta comer> Bacon. <ríe> <ríe> <ríe> bueno. o día se algún día temos comunidade a ora xente empezaría a decir pero que alguén explique o de Francis Bacon. Foi <ríe> a, a historia que el mencionou a Francis Bacon e eh, dixeñlle, "Oye, tú como Acordaste do, do meme aquel, da de historia aquela de Reddit do paisano que decía que aprendera no leches power Francis Bacon todo xunto que non se dera conta tardes despois de que, de que Francia non era Bacon? É, pero é un ataque de risa importante. <ríe> Foi unha pena non tenerlo grabado. É es que grandísimo grandísima isto. Eh, a verdad, reina me moita tamén, eh? Vamos, imagina imagina, imagina o, tío, o tío oí todo serio hoy todo y todo serio dice... sí, Francis, como... Bacon, Francis, Francis Bacon, Bacon. Ay, Bueno eh, nada, una pena que una pena Que nos vaya a entrar Ainda que solo seña para tener un título Que nos seña Filho da puta No, el episodio Francis Bacon, <risa> Bacon Filho da puta Francis Bacon, Filho da puta Claro, el paisano, paisano, cuando lo veo escrito por primera vez Knowledge is power Dijo, Y ahora... comillas, después Francis Bacon dice ¡Ah, hijo de puta! <risa> <risa> oh, esto tengo que entrar, por favor <risa> ¿Cómo después bueno. que editar esto? ¿Pero para qué digo nada? <risa> esto era buenísimo, ¿eh? Me lloré capítulo ¿no?